Страус, Ему і Казуар Не всі птахи уміють літати. Не дивлячись на те, що вони мають маленькі крильця, найбільші у світі птахи – Страус, Ему і Казуар – можуть тільки ходити або бігати. Ему виростає до 180 см заввишки. Ці великі безкільові птахи поширені в сухих степах Австралії і Тасманії. Африканський страус найбільший сучасний птах, заввишки до 270 см. Маса до 90 кг. Самці страуса мають чорно-біле забарвлення, а самки сірувато-буре. Вони можуть бігати зі швидкістю 65 км/год. У кладці страуса до 10 гігантських яєць по 1,5 кг кожне. Гніздо в ямці на піску. Самець сидить на яйцях вночі, а самка в день. Казуари живуть поодинці у густих лісах Нової Гвінеї Австралії. Висота цих страусів до 150 сантиметрів. Вони мають чорне пір'я, високий роговий гребінь на голові, а гола шия зверху яскраво забарвлена у різні кольори. З нападниками цей птах розправляється сильними ударами кіхтистих лап. Його середній палець такий гострий, як кінжал. Скринька фактів. Африканський страус поширений в Африці і Аравії. Яйце страуса найбільше серед пташиних яєць. Бабка-дозорець і бабка-красунка. Найвправніші літуни з комах – бабки. Бабка-дозорець кружляє над трубками і ставками, біля яких вона живе, зі швидкістю до 90 км на годину. Бабки – це хижі комахи, які нападають на здобич у польоті. У граціозної бабки-красунки – повільний плануючий політ. Крила бабки-красунки майже прозорі. Швидкими китками в повітрі вона нас доганяє свою здобич маленьких комашок, і бабка-дозорець, і бабка-красунка живуть біля води. З яєць, відкладених на водяні рослини, виводяться личинки цих комах, які називають німфами. Через два роки німфи перетворюються у дорослих комах. Для того, щоб зробити модель бабки, спочатку надми довгу повітряну кульку – це діло бабки. Переділи нитками кульку на три окремі частини. Смужки паперу наліпи на кульку кількома шарами, ніби пап'ємаше. Коли клей висохне, розмалюй як тулуб бабки. Зроби крила із дроту. Заклей їх прозорим целофаном. Закріпи шматочком дроту на грудному відділі. Приєднай соломинки ноги до середньої частини знизу. Наклей половинки м'ячиків для настільного тенісу, це очі, до голови комахи.